14. fejezet Vasúti kaland Napok, hetek, hónapok Megint nyár volt Hajnalóta lovagoltam, és jó nagy utat tettem meg A nap delelőre hágott, és forró sugarai elbágyasztottak Elhatároztam, hogy pihenőt tartok, és elfogyasztom ebédemet Előttem és mögöttem a végtelen préri terült el melynek egymást követő dombjai olyanok voltak, mint egy tenger megdermet hullámai. Öt nap telt már el azóta, hogy kis egy nagy indián csapat szétugrasztotta. Az ogejálla indiánok elől menekülve magamra maradtam, és azóta egyetlen emberrel sem találkoztam. Az erdő magányát meglehetősen megszoktam, de ez már kissé sok volt. Valósággal vágyódtam egy értelmes lény után, akivel néhány szót válthatnék, hanem másért, hát azért, hogy kipróbáljam, nem felejtettem el beszélni a hosszú hallgatás alatt. Patak forrás vagy egyéb víz ezen a tájon nem akadt, tehát nem is keresgéltem sokat, hanem ott álltam meg, ahol éppen eszembe jutott. Az egyik dombocska alján leugrottam a nyeregből és kipányváztam a lovamat préri módon, vagyis lassúval megkötöztem a lábait, aztán levettem róla a pokrócot, és felmentem a dombtetőre, hogy ott lepihenjek. A lovat azért hagytam oda hogy az esetleg felbukkanó ellenség ne vegye észre. pihenő pihenőhelyül magasabb pontot választottam, ahonnan messze elláthattam, még engem, amíg a fűben heverek, nem láthat meg senki. Éppen elég okom volt az óvatosságra. Tized magammal indultam el az északi Plett folyó partjáról, hogy a sziklás keleti oldalán haladva Texasba jussak el. Tudtuk, hogy több szíjú törzs elhagyta falvait, és a hadijös vére lépett. Néhány harcosukat megölték, és bosszúból ásták ki a csatabárdot. Akármennyire kerülgettük, és őket váratlanul ránk támadtak, és véres csata során, melyben öten közülünk életüket vesztették, szétszórtak minket a prérin, a szélrózsa minden irányába. Valamennyi szíú törzs közül az ogejjála a legvérengzőbb. Nyomainkból láthatták, hogy délfelé igyekszünk, és bizonyára még sokáig folytatják üldözésünket. Ilyen körülmények között könnyen megtörténhetik az emberrel, hogy este takarójába burkolózva elalszik, reggel pedig megskalpoltan ébred fel az örök vadászmezőkön. Elővettem egy darab szárított bölényhúst, és mivel sóm elfogyott, lőporral dörzsöltem be. Aztán rágni kezdtem abban a reményben, hogy állkapcsom szorgalmas és kitartó munkájával sikerül lenyelhetővé tennem. Miután ilyen fáradalmasan jól laktam, elnyúltam a pokrócon, és kélyesen rágyújtottam egy saját gyártmányú szivarra, hiszen az igazi szivarjaim már régen elfogytak. Amint füstkarikákat eregetve szemlélődtem, egy mozgó pontot fedeztem fel a látóhatáron. Egyenesen felém közeledett, és felültem, hogy jobban szemügyre vehessem. Nem sokára megállapítottam, hogy ez a pont nem más, mint egy lovas, aki indián módra előre hajolva ül a nyerekben. Másfél mérföldnyire lehetett tőlem. Olyan lassan poroszkált, hogy láttam fél órába is telik, mire a közelembe ér. Így hát újra elnyúltam a hátamon, és tovább pöfékeltem. Kis idő múlva megint felültem. Most már meglepetésemben négy újabb mozgópontot fedeztem fel, jóval messzebb. A lovasom háta mögött. Ez a lovas, most már a ruháját is láttam, fehér volt. Hát az a négy másik. Talán intiánok, akik a fehér lovast üldözik. Elővettem távcsövemet, és megállapítottam, hogy úgy van, ahogy gondoltam. Távcsövemen még a fegyvereiket és az arcukra mázolt színeket is megfigyelhettem. Ogejjalák voltak. Pompás mustángokon nyargaltak, a fehér pedig egy meglehetősen lomha és otromba állaton ült. Most már annyira közel jutott hozzám, hogy alaposan megnézhettem. Kis sovány emberke volt. Fején ócska nemes kalapot viselt, melynek karimája teljesen hiányzott. Az ilyen szépséghiba a prérin egyáltalán nem lett volna feltűnő, de ebben az esetben erősen kiemelte a viharvert kalap gazdájának igen különös fogyatékosságát, a fehér lovasnak ugyanis nem voltak fülei. Csak vörös foltak mutatták azt a helyet, ahol füleit levágták. Vállán óriási pokróc fityeget, mely úgy betakarta, hogy csak vékony lába állt ki belőle. Ezt a lábat pedig olyan furcsa csizma borította, melyet csak Dél-Amerikában ismernek. Ott a gáucsók vagyis tehénpásztorok, ha valami jogból agyonlőnek egy lovat, tüstént lenyúzzák lábáról a bőrt, amelyet még frissen és forrón a saját lábukra húznak. A bőr, amint kihűl és összehúzódik, nagyszerűen simul a gaúcsó lábaszárához, csak az az egyetlen hibája, hogy a talpát fedetlenül hagyja. Így aztán a gaúcsó csizmásan is mezít lábjár, ami azonban közömbös számára, hiszen majdnem mindig lóháton ül. Az emberki, akit megfigyeltem, ilyen csizmát viselt. Puskája is szegényesnek tűnt, inkább valami furkós bothoz vagy fütyköshöz hasonlított, mint rendes fegyverhez. Lova éppen olyan különösnek látszott, mint a gazdája. Feje aránytalanul nagy. Füle irtózatosan hosszú, viszont farka egyáltalán nem volt. Olyan benyomást tett rám, mintha ló, szamár és egy tevekheveré kellett volna. Poroszkálás közben mélyen lelógatta fejét, és még mélyebben hosszú füleit, akár egy óriási vízsla. Egy szó, mint száz, nagyon mulatságos figurával volt dolgom, de valahogy semmi kedvet sem éreztem, hogy nevessek rajta. A vadnyugat már régen megtanított arra, hogy az embert ne külseje után meg, hanem olyan tulajdonságai alapján, melyeknek megismeréséhez több idő kell. Úgy látszik, ez az ember nem is sejti, milyen veszély fenyegeti. Különben nem poroszkálna ilyen lassan és kényelmesen. Gondatlanságában eszébe sem jutott hátra pillantani. Amikor száz lépésnyire ért hozzám, észrevett, vagy az is lehet, hogy nem ő vett észre engem, hanem a lova az én mustángomat Annyi bizonyos, hogy a fura emberke kancája hirtelen felcsapta fülét, majd újra lelógatta. Szinte azt mondhatnám, hogy a fülét csóválta a farka helyett. Gazdája erre a figyelmeztetésre le akart szállni, hogy a nyomokat, melyeket a bánatos állat felfedezett, megvizsgálja. De még mielőtt leszállt volna, lekiáltottam hozzá. – Hello, atyafi! Jöjjön csak közelebb! Fel is ültem, hogy láthasson. Két fej fordult egyszerre felfelé, a lovasé és a lováé. – Ordítson halkabban, fiatal ember! – felelte. – Ilyen helyen sohasem tanácsos kajabálni. – Gyere, Toni! A kanca tovább poroszkált, de nem sokára megálltam osztángon mellett. – Hová igyekszik, atyafi? – folytattam a barátkozást. – Semmi köze hozzá! – felelte Kurtán. E, – Ennyi de goromba! – méltatlankodtam. – Miért nem akarja megmondani, honnan jön és hová megy? – Megmondhatom, ha olyan kíváncsi, nézze, csak onnan jövök és oda megyek! – felelte, és ujjával előbb hátra, majd előre bökött. Észrevettem, hogy gúnyosan, szinte utálattal néz végig rajtam. Nyilván a féle úri koca vadásznak tartott, aki elszakadt társaságától, és most igazi vadnyugatinak képzeli magát. Nagyon jól megértettem, miért viszajog tőlem. Két héttel ezelőtt a rendel erődben tetőtől talpig kiruházkodtam, és új ruhám még nem piszkolódott be, ami pedig a fegyvereimet illeti, tisztaságukra mindig nagyon kényes voltam. Ám a legtöbb vadnyugati vadász nem szereti a tisztán csillogó fegyvereket, és a rendes ruhát sem. Hát csak menjen a dolgára, feleltem. De nem ártana, ha hátra is nézne, mert négy indián követi. Kár, hogy nem vette észre. Nem vettem észre, ha mondja. Négy indián üldözés, én nem veszem észre. Hát ezt rosszul gondolta a fiatal úr. Annyira észrevettem őket, hogy most például egy nagy körbe kezdek, és a hátuk mögé kerülök. Eddig a terep nem volt alkalmas rá, de itt ezek közt a dombok közt végre megtehetem. Ha tanulni akar valamit, lapuljon, hogy tíz percig, aztán meglátja, hogy egy öreg vadász hogyan ráz le négy indiánt, aki a sarkába akaszkodik. Gyárak, Tony! Fikarcnyit sem törődött tovább velem, hanem elnyargalt, és néhány perc múlva konszájával együtt eltűnt a domb mögött. Tervét nagyon jól megértettem. A dombok mögött körbe akart nyargalni, hogy üldözői hátába kerüljön. Ezt a síkterepen nem tehette meg, mert taktikáját rögtön észrevették volna. Minden esetre négyen voltak egy ellen, és tanácsosnak tartottam puskámat elővenni, hogy nyugodtan várhassam a fejleményeket. Az indiánok libasorban közeledtek, egyik a másik mögött. Aki legelőn nyargalt, hirtelen megállt, mert meghökkentette, hogy a sápadtarcú eltűnt a szeme elől. A négy most már szorosan egymás mellett állt és tanácskozott. Medveülöm golyóival leszedhettem volna őket a nyerekből, éppen ezen tűnöttem, amikor egy lövés dördült el, és rögtön utána egy másik. Két indián holtan zuhant le lováról, és ugyanakkor fűsiketítő rikoltás hallatszott messziről. higy <sínt> Pontosan olyan volt, mint az indiánok diadalmas csatakiáltása, de a fura kis vadásztorkából fakadt, és már meg is pillantottam a völgytek nőmélyén. Az imént mögöttem tűnt el, most megint előttem volt, mint amikor először megpillantottam. A két lövés után úgy tett, mintha menekülni próbálna, Kancája nagy igyekezettel szedte lábait, és hosszú füle csak úgy levegett. Lovasa vágtatás közben töltötte meg újra fegyverét, olyan gyorsan, nyugodtan és ügyesen, hogy egyre nagyobb megbecsüléssel néztem rá. A két megmaradt indián egy-egy gólyót küldött utána, de nem találták el. Erre dühös ordítozásban törtek ki, megragadták tomahawkjukat, és a sápat után vágtattak. Ez eddig ügyet sem vetett rájuk, de most hirtelen megrántva a kantárt megfordította lovát, mely mintha kitalálta volna gazdája szándékát, szembefordult a közelgő indiánokkal, jól megvetette lábait, és megállt mozdulatlanul, mint egy fűrészbak. A kisember vállához emelte fegyverét, és gyorsan célzott. A következő pillanatban két villanás, két ropogás, és a két indián átlőtt fejjel zuhant a földre. A kanca nyugodtan állt meg sem odszant. Már én is vállamba szorítottam medveölőmet, hogy szükség esetén beleszóljak a küzdelembe, de a kis ember nem szorult a segítségemre. Leszállt lováról, hogy elesett ellenségeit megvizsgálja. Én is talpra ugrottam, és leszaladtam hozzá. Nos, ször, most már tudja, hogy kell négy indián gazfickót a pokolba küldeni? kérdezte. Köszönöm, sőr, feleltem. Nagyon tanulságos volt. Kíváncsi vagyok, ön mit tett volna az én helyemben, jegyezte meg fölényesen. Eszembe se jutott volna... Na, ugye, nem? Vágott a szavamba diadalmasan. Eszembe se jutott volna a félvilágot körülnyargalásni. Feleltem. Erre csak a nyílt prérin van szükség. Ilyen dimbes, dombos helyen csak egy kis ólálkodással is meg lehet oldani. Na, csak, de jól tudja. Hány napot töltött már a prérin abban a szép új ruhájában? Tulajdonképpen mi a mestersége? Mert hogy nem vadász azt, messziről látni... Író vagyok, feleltem. Író? Hát az mi? Könyveket írok. Hát nincs itt valami baj, ször? Kérdezte, újjával homlokát tapogatva. Nyugat lehet semmi, feleltem. Akkor nem értem, mondta. Minek írja azokat a könyveket? Kinek írja? Másoknak, feleltem, hogy olvassák. Ez nekem magas mondta. Az ember magának csinál valamit, nem? Én például azért tejtek el egy bölönyt, mert éhes vagyok, és enni akarok, nem azért, hogy mások egyék meg. Az íróknál is így van, mégis másképp. Az írók is azért írnak könyveket, mert enni akarnak, de csak akkor kapnak enni, ha mások falják a könyveiket. Jó, mondjuk, hogy így van, de akkor mit keres itt a plérin? Itt nem lehet írni. Nem is itt írok, hanem otthon. Itt csak élményeket gyűjtök, aztán hazamegyek és leírom, amit láttam és átéltem. Rólam is fog mesélni? Magától értetődik. A kis ember jobbjával megragadta a késen nyelét, baját pedig kinyújtotta és így szólt. Takarodjék a szemem elől! Ha nem akar ezzel a hegyes késsel közelebbi ismerettséget kötni, hordj el magát, de rögtön! Fenyegetünk közeledett hozzám, de én nem ijedtem meg, csak a szemében nevettem. Hogy is vehettem volna komolyan? Amikor éppen a vállam megért. Jól van, jól van, nem írok magáról, a nem akarja, mondtam. Nem adok a maga vára semmit, szedje a sátorfáját fiatalember, amíg szépen beszélek. És ha nem, kérdeztem mosolyogva. Akkor majd meglátja, felelte kését előrántva. Egy szempillantás alatt hátra rántottam mindkét karját, Balkaromat az ő két karja és a hát a közé dugtam, jobbommal pedig úgy megszorítottam a csuklóját, hogy fájdalmában felkiáltott és elejtette a kést. Mire magához tért, már hátra szíjasztam mindkét kezét. – Ördög pokol! – kiáltotta. – Hát ez mi? Hogy merészelte ezt megtenni velem? – Ordítson halkabban, fiatal ember, ilyen helyen sohasem tanácsos kajabálni. – idéztem a saját szavait. Eleresztettem, és gyors mozdulattal felkaptam kését a földről, majd a puskáját is, amelyet az imént, amikor a halottakat megvizsgálta, letett a fűbe. Megpróbált a kezét kiszabadítani, arca kivörösödött a nagy erőlködéstől, de szíjam erősebbnek bizonyult. Ne erőködjék ször! Csak akkor szabadul meg attól a szítól, amikor én akarom. Kés rántott ellenem, anélkül, hogy megsértettem volna vagy ártottam volna magának. Önvédelemből legyűrtem, és most a préri törvénye szerint akár meg is ölhetem. Saját késével szúrom le, ha kedvem tartja. Szórjon le! felelte sötéten. Nem is érdemlek mást, ha ilyen elővigyázatlan voltam. Ez még nem történt meg Szenszírrel. Szenszír? kiáltottam felámélkodva. Maga Szenszír? Már sokszor hallottam erről a híres vadnyugati vadászról, aki mindig egyedül járta útjait, mint egy magányos farkas, mert senkit sem méltatott arra, hogy hozzá csatlakozzék. Sok évvel azelőtt a náváók fogságába esett, akik a füleit lenyisszantották. De megszögött a kínzó cölöpről, és azóta ragadt rá ez a furcsa név, mely félig francia, félig angol, és fületlent jelent. Egész vadnyugat ezen a néven ismeri. Semmi köze a nevemhez! Fortyant fel dühösen. Végezzen velem! Odaléptem hozzá, és leoldottam csuklójáról a szíjat. Itt a kése és a puskája, mondtam neki. Csak tréfáltam. Ön természetesen szabad, mehet, hová akar. Tudom, hülyeséget beszélek, mégis azt mondom, hogy szinte örültem volna, ha leszúr, felelte. Mindig szégyenkezni fogok, ha eszembe jut, hogy egy ilyen városi ficsúr, aki talán életében először jár a prérén, így legyőzött. Ha még a régi híres vadászok egyik lett volna például Old Firehand vagy Old Shatterhand, akkor, akkor inkább el tudnám viselni. Megsajnáltam a kis öreget. Mennyire szívére vette ezt az tréfát, aztán hízelgett a hiúságomnak, hogy ezt a nevet emlegeti, amelyet a vadnyugaton szereztem. Miből gondolja, hogy újanc vagyok? Miből? – Vissza ruhája olyan, mintha skatujából vették volna ki – mondta megvető ajk A puskája meg úgy ragyog, hogy szinte vakít. – Nem csak ragyog – feleltem. – Tud az egyebet is. Figyeljen csak ide. Felkaptam a földről egy lapos követ, mely akkora volt, mint egy ezüst dollár, és feldobtam a levegőbe. Utána rögtön célba vettem a puskámmal. Amikor a kő elérte a legmagasabb pontot, ahol a föld vonzó ereje újra érvényesül a dobás erejével szemben, és a kő, mintha lebegve megállt volna a levegőben, golyóm abban a pillanatban eltalálta, és még magasabbra lökte. Nem volt valami különösebb lövész mutatvány, de legalább ezerszer gyakoroltam, még biztosan meg tudtam csinálni. A kisember szemében őszinte bámulat tükröződött. Szavamra gyönyörű lövés! Mindig sikerül! 20 eset közül 19-ben. Erre bizony büszke lehet. <gül> Szabadna tudnom a nevét? Old shatterhand szoktak nevezni errefelé. Ha lehetetlen. hiszen nem is öreg. Elfelejti, hogy az old szó becézést is jelent. Igaz, igaz. Bocsásson meg, ször, hogy még mindig kételkedem. Nekem azt mesélték, hogy egyszer egy grizzly álmában lepte meg Old shatterhand -et és letépte róla a húst a vállától a bordájáig. Kigyógyult ugyan, de a forradásnak például bizonyára megmaradt a helye. Kigomboltam bivajbőr kabátomat, majd pedig fehér szarvasbőr vadász ingemet is. Nézzen ide! Hűhű, a mindenit! Az a fenevad alapos helybe hagyta. Csodálom, hogy ki tudta heverni. Magam sem hittem volna. Oda lenne a Red történt, s két hétig feküdtem ezzel a rettenetesebbel a folyópartján, a medve mellett, amelyet mégis megöltem. Ott feküdtem tehetetlenül, amíg Vinettú az apacsok főnöke rám nem talált. Akkor mégis igaz, hogy ön old se terhent. Mondja csak, ki nevet? Egyáltalán nem. Mindössze abba a tévedésbe esett, hogy a féle városi Ficsúrnak tartotta, kivel szemben minden óvatosság fölösleges. Szenz írt nem én győztem le, a meglepetés áltozata lett. Igen, igen, kevés ember van, aki olyan erős, mint egy bivaj. Öntől kikapni nem szégyen. Egyébként az igazi nevem Sam Howerfield, de kitüntetésnek tekinteném, ha egyszerűen szemnek szólítana. Maga pedig engem charlie mint a legjobb barátaim. Itt a kezem. De gondolja, hogy szem olyan könnyen barátkozik akárkivel, de ebben az esetben örömmel csap a markába szőr. De nagyon kérem, ne szorítsa meg a kezemet annyira, hogy puding legyen belőle, még szükségem lehet rá. Ne féljen ettől a kézt összem. Baj esetén mindig számíthatsz rá. De most megismétlem az előbbi kérdésemet honnan és hová. Most éppen Kanadából jövök, ahol a fakitermelő munkások nagy sztrájkba kezdtek, és szívvel lélekkel segítettem nekik. Úti célom például Texas és Mexikó, ahol annyi a hogy az ember szíve repes, a sok késre és golyóra gondol, amelyel dolga lesz. Majdnem összevág az én utammal. Én is Texasba készülök, és onnan Kaliforniába. Az se baj, ha egy kis varga betűvel Mexikóba is bekukkantok. Akarod, hogy az úti társad legyek? Hogy akarom? Mindjárt táncra perdőlök römenben. De mond csak Charlie, tudsz valamit az ogeyjála indiánokról? Elmondtam neki, amit tudtam. Hm, el eltűnődve. Akkor jó lesz, ha minél előbb elpályázunk innen. Tegnap egy nagyobb tisztásra értem, ahol legalább hatvalló lónyomait fedeztem fel. Ez a négy fickó, akit elintéztem alig, hanem egy nagyobb csapat oldalvédje vagy járőre volt. Ismered ezt a környéket? Nem, még nem jártam erre. Körülbelül húsz mérföldnyire nyugatra megszűnik a hullámzó préri, és teljesen síkvidék következik. További tíz mérföld után egy folyóhoz érünk, ahova rendszeresen eljárnak az indiánok itatni. Mi azonban délnek tartunk, noha így csak holnap délután érjük el a folyót. Ha hamarosan útra kelünk, még sötétedés előtt eljutunk a nagy nyugati vasút sineihez. Ha szerencsénk van, egy elrobogó szerelvényt is láthatunk, ami mégiscsak jól esik az embernek a változatosság kedvéért például. Rénszebről akár tüstént is indulhatunk. De mi csináljunk a hullákkal? Semmi. Itt hagyjuk őket, de előbb levágom a fülüket. Elborzadva néztem rá. Nem lenne jobb eltemetni, ha megtalálják őket, meg tudják, hogy itt voltunk. Nem baj, Csárli, éppen azt akarom. Felvonszolta a halottakat a domtetőre, szépen egymás mellé fektette őket, sorra levágta a fülüket, és a kezükbe rakta. Hadd tudják meg, hogy Szenszír járt itt, mondta elégedetten. Ne bámulj rám, Csárli, mindennek megvan a maga oka. Ha tudnád, milyen kellemetlen érzés, ha télen fázik az ember füle, pedig nincs is neki, hát mit csináljak ha már egyszer olyan ügyetlen voltam, hogy az indiánok fogságába estem. Előzőleg többet megöltem közülük, és a viaskodás során Tomaha véletlenül levágtam az egyiknek a fülét. Bosszúból és megcsúfolásul az én fülemet is levágták, amikor a kezükbe kerültem. Még jobban is meg akartak kínozni, mielőtt megölnek, de nem vártam meg. A két elvesztett fülemért pedig azóta. Na, számol csak meg magad. Orromeli tartotta puskáját, és megmutatta a rovátkákat, amiket az agyába vésett. Minden rovátka egy indián, akit bosszúból az örök vadászmezőkre küldtem. Most még négy jön hozzá. Négy új rovátkát vésett a puska fájába, majd így folytatta. Ez csupa indiánt jelent. Fent nyolc rovátkát láthatsz külön. Fehér emberek emlékére, akiket agyon lőttem. Hogy miért? Majd egyszer elmesélem. Még kettőre fáj a fogam. Apa és fia? A két legsötétebb gazember, akit valaha is hátán hordott a föld. Ha golyóm őket is eléri, nincs több kívánságom ezen a világon. Viharvert arca fájdalmasan megrándult, és mintha a szeme is elhomályosult volna. Sejtettem, hogy az öreg vadász múltját valami tragédia árnyékolja be, és ha örömét leli ennyi gyilkosságban, bizonyára nyomós oka van rá, nem a vérszomi, nem a kegyetlenség, hanem a jogos bosszú. Újra megtöltötte puskáját. Félelmetes ócskavas volt. Fáján bevágott rovátkák sora, csöve pedig csupa rózsda. Idegen ember ezzel a puskával még egy elefántot sem tudott volna eltalálni, de gazdája kezében sohasem tévesztett célt. – Tari! – kiáltotta a kisember. A konca a közelben legelészett. Gazdája hívó szavár, odaszaladt és úgy állt mellé, hogy kényelmesen nyerekbe vethette magát. Kitűnő lovad van szem, jegyeztem meg. Amikor először láttam, azt gondoltam, egy dollárt sem adnék érte. Most már sejtem, hogy ezer dollárért sem adnád oda. Ezerért? Egy millióért sem. Nem is szólva arról, hogy pénzre semmi szükségem. Oda át a hegyekben ismerek egy-két aranytelért, ahol játszom, megtömhetném a tarisznyámat aranya. nem ének. Persze volt idő, amikor az az ember, akit ma senszírnek neveznek, még örült az életnek. Fiatal farmer volt, aki élt-halt a családjáért, szép, kedves feleségéért és gyönyörű gyermekükért. Az asszonyt egy pompás kancán hozta haza az újházba. Ezt a kancát Toninak hívták, és amikor egy csikót hozott a világra, azt is Toninak neveztem el. – Figyelsz rám, Csárli? – De mennyire? – feleltem. – Hát igen. – Aztán jött az a tíz gazficzkó – akire már céloztam nekede. Elvetemült banda volt, melytől az egész környék reszketett. Felgyújtották a házamat. Megölték a feleségemet és a gyermekemet. A kancámat pedig agyollőtték, mert úgy rúgkapált, hogy nem tudtak a hátára ülni. Csak a csikó maradt életben, mert véletlenül éppen elkószált. Hazajöttem a vadászatról, és ez a kép fogadott. Hajót örött lettem, elsüllyedt minden, ami az élethez kötött. Csak a csikó maradt meg, és... A bosszú. A banda nyolc tagja elesett. Ennek az ócska puskának a golyója ölte meg. Kettő még él, de azokat is utolérem még, ha Mongóliáig is kell üldöznöm őket. Most is azért megyek Texasba és Mexikóba. A csikó felnőtt és elvadult. Már nem is hasonlít a lóhoz, de olyan okos derék állat, hogyha elpusztulna, utána halnék. Elhallgatott. Én meglesütöttem szemem, hogy ne olvassa ki belőle mennyire meghatott egyszerű lénye és egyszerű története. No, de hagyjuk a múltat, Charlie, kiáltott fel hirtelen. Te vagy az első ember, akinek beszéltem róla. Csak azért, hogy megmutassam. A testvéremnek tekintelek, nem idegennek. Azt mondta készen állsz az útra. Induljunk hát. Lesettem a lassút mustángom lábáról, és nyelekbe beszálltam. Szem azt mondta, déli irányban megyünk, mégis nyugatra fordult. Nem kérdeztem, miért bizonyára tudja, mi csinál. Azt sem kérdeztem tőle, miért viszi magával a négy leterített indián láncsáját. A furcsa kisember sokban emlékeztetett egy régi cimborámra, hawkins és hogy a hasonlóság még nagyobb legyen, mindkettőt szemnek hívták. Jó darabot nyargaltunk szótlanul, amíg végre megállította lovát. Leszálltunk, és az egyik láncsát betűzte a dombtetőre. Most már kitaláltam, mit akar vele. Útjelzőket rak ki, hogy elvezessék az indiánokat megölt társaikhoz. Hadd lássák, hogy Szent Szírbosszúja négy újabb áldozatot követelt. Szem most kinyitotta Ócska nyeregtasokját, és nyolc vastag rongyot vett elő, melyből négyet nekem nyújtott át. Száj csavarda mustangot és csavard a patáira, mondta. Akkor a legkisebb nyomot sem hagyják a földön, és az indiánok majd azt hiszik, a levegőn repültünk el. Lovagói egyenesen délnek, amíg a sinekre nem bukkansz, és ott várj meg. Nekem még van egy kis dolgom. A többi három láncját is le akarom tűzni a legmegfelelőbb helyre. Biztosan megtalállak, de ha kisi eltávolodnánk egymástól, állapodjunk meg az ismertetőjelben. Nappal a kesejű víjjogása lesz a jelen, éjjel pedig a koyot vonítása. Elváltunk. Gondolatokba merülve poroszkáltam a megbeszélt irányba. A rongy, amit szvalló lábára csavartam, nagyon meglassította az utat, ezért öt mérföld után leszálltam és eltávolítottam a rongyokat. Most már nem volt szükség rájuk, hiszen csak az volt a cél, hogy a földbe tűzött közelében ne lehessen nyomainkat megtalálni. Musztángom végan neki iramodott. A préri kisimult és még nem bukott le a nap a nyugati látóhatáron, amikor a távolban egy csillogó vonalat vettem észre, mely nyíl egyenesen húzódott keletről nyugat felé. Ez volt a vasúti sínpár, melyről szembeszélt. Körülbelül embermagasságú töltésen csillogott a lemenő napfényében. Furcsa érzés fogott el. Hosszú idő óta most kerültem először érintkezésbe a civilizációval megint. Csak a karomat kell felemelnem, és a vonat lassít, csak egy ugrás, és már roboghatok keletre vagy nyugatra, búcsút mondva a végtelen prélinek. Laszúra fogtam ismét a lovamat, és a bokrok alól száraz gajakat szedtem össze, hogy tábortüzet gyújthassak. Az egyik bokor egészen a vasúti töltés közelében nőtt. Amit lehajoltam, hogy néhány letöredezett ágat szedjek fel, legnagyobb csodálkozásomra egy kalapácsot pillantottam meg a földön. Nem régóta heverhetett itt, hiszen feje rosdátlanul fényes volt, tehát még ma használták, mert máskülönben kikezdte volna az éjjeli harmat nedvessége. Megvizsgáltam a töltés innenső oldalát, de nem találtam semmit, ami gyanúmat megerősítette volna, aztán felmásztam a töltésre, és átkutattam a túlsó rézűjét is, de hasztalan. Ekkor észrevettem egy nyaláb gamma füvet, vagy kék füvet, ami azért keltette fel a figyelmemet, mert ezen a vidéken ritkasság. Lehajoltam, és lám egy lábnyomot fedeztem fel rajta. A nyom még egészen friss volt, legfeljebb két órája, hogy ezeken a sűrű, bolyhos, illatos fűrtökön egy láb állt, mely indián mokaszint viselt. Lehetséges, hogy indiánok ólálkodnak a közelben. De hogy került hozzájuk a kalapács? Fehérek is viselhetnek indián mokaszint. Könnyen lehet, hogy egy vasútas vizsgálta végig a pályát, és ő hordott kényelmes indián sarut. Minden esetre elhatároztam, hogy feltevésekre nem adok semmit, Bizonyosságra van szükségem. A töltés alapos megvizsgálása nem volt veszélytelen. Bármelyik oldalán, bármelyik bokorban ellenség bujkálhat. Más körülmények között nem sokat törődtem volna egy véletlenül ott felejtett kalapáccsal. De tudtam, hogy ogejjelák garázdálkodnak a környéken, és ez óvatosságra intett. Vállamra akasztottam puskámat, és kezembe vettem revolveremet. Bokortól bokorig lopakodtam. Hatoltam egy darabig előre, majd a töltés másik oldalán vissza, de hiába. Amint négy kézláb átmásztam a sineken, mintha valami nedvességet éreztem volna. Tenyerem alatt besüppett a föld, mintha kavicsot és homogot szórtak volna ide. Újjammal kaparászni kezdtem, és bevallom őszintén hirtelen megrémültem. Kezem véres volt, és a homokon is piros nedvesség ütközött ki. Elnyújtoztam a földön, hogy jobban szemügyre vehessem, és megállapítottam, itt egy nagy vértócsát homokkal szórtak be. Kétségtelen, hogy emberölés történt. Egy állat kiontott vérét nem próbálták volna eltakarni. Ki volt az áldozat, és ki ölte meg? A töltés túlsó lejtőjén több lábnyomot vettem észre, azon kívül két párhuzamos vonalat is, mintha egy embert felsőtesténél fogva vonszoltak volna le a töltésről, és lábai húzták volna azt a két egyenes vonalat. A vér még nem szivárgott le a földbe, ami arra mutatott, hogy a gyilkosság nemrég történt. Nem mertem a nyomokat követni, hiszen a gyilkos talán ott ólálkodik a töltés alatt. Ezért az innenső oldalon ereszkedtem le, jó nagy darabot hasoncs húzva tettem meg, és csak azután másztam át újra a túlsó oldalra. Mindez elég sok időt vett igénybe. A töltés túlsó oldalán szerencsére bokrokat találtam, elég közel egymáshoz. Ezeknek védelme alatt kígyószerű mozdulatokkal minden baj nélkül visszajutottam a vértócsával egy vonalba, csak hogy most már a túlsó oldalon voltam, a töltés lábánál, a vértúcsa pedig odafenn a töltésen, a sinek között. Vagy tíz lépésnyire tőlem vadribizli cserje állta el a kilátást. Amint a szememet meresztettem, úgy rémlett nekem, hogy valaki fekszik a cserje alatt. Talán a gyilkos lapulott, vagy áldozatát rejtette el ott. Okvetlenül meg kellett néznem közelebbről. Miért vállaltam ezt a kockázatot? A préri vadász mindig tudni akarja, ki van előtte, mellette és mögötte. Tisztáznia kell minden jelentéktelen körülményt, mert sokszor igen fontos következtetéseket vonhat le belőle. Néha 40-50 mérföldet szágód mustangján, megállás nélkül. Máskor meg fél mérföldet sem tud haladni, mert lépten nyomon veszély fenyegeti. Egy letört ágat vettem a kezembe, és a cserje felé dobtam. Hát, ha a kis neszre megmoczan valaki. De nem történt semmi. A cserjében egy rezdült, vagy olyan tapasztalt ellenség bujkált ott, akit nem lehetett ilyen apró csellel kiugrasztani. Elhatároztam, hogy megteszem azt a tíz lépést, mely a cserjétől elválaszt. Két ugrással ott voltam, és jobb kezemben késemet szorongatva bal kezemmel benyúltam az ágak közé. Igen, a földön egy ember feküdt, és rögtön láttam, hogy már nem él. Felemeltem az ágakat, és egy véres koponyát pillantottam meg, majd egy szörnyen eltorzított arcot. Egy fehér ember megskalpolt hullája hevert ott. Hátából kampós acélnyíl vége állt ki. Tehát olyan indiának ölték meg, akik hadiös fényre léptek, mert ilyen nyilat csak azok használnak. Vajon eltávoztak-e, vagy még itt vannak a közelben? Nyomaik a töltés aljáról a prérire vezettek. Követtem őket felkészülve arra, hogy bármely pillanatban engem is eltalál egy nyíl. A nyomokból megállapítottam, hogy négy indián járt itt, két idősebb és két fiatal. Négy kézláb követtem a nyomokat, csopán kezem és lábam újjaira támaszkodva, ami nem könnyű dolog, erőt és gyakorlatot igényel. Az indiánok tökéletes biztonságban érezhették magukat, mert meg sem kísérelték, hogy nyomaikat eltüntessék. A szél délkeletről fújt, vagyis abból az irányból, ami éppen szemben volt velem. Ezért nem is ijedtem meg túlságosan, amikor egy ló szuszogása ütötte meg fülemet. Nem kellett attól tartanom, hogy közeledésemet megszimatolta. Ezért tovább kúztam, és nem sokára tisztás közelébe értem, melyet minden oldalról sűrű bozót vett körül. A tisztáson nagyon sok lovat láttam, talán hatvanat is. Két indián őrizte a lovakat. Az egyik egészen fiatal harcos, marha bőrcsizmát viselt, melyet valószínűleg a meggyilkolt fehér ember lábáról húzott le. Az áldozat ugyanis teljesen mesztelen volt. Minden ruháját és holmiát elrabolták a gyilkosai, és elosztották maguk között. Ez az őr nyilván egyike volt annak a négy indiánnak, kiknek nyomai ide vezettek. Az indiánnal gyakran megesik, hogy fehér emberrel kell érintkeznie, kinek nyelvét nem ismeri. Ezért fejlődött ki az indiánok és fehérek közt egyfajta némojáték, melynek jeleit mindenki megérti, ha hosszabb időt tölt a vadnyugaton. Izgalmasabb pillanatokban az is megtörténik, hogy az indián ezekkel a néma jelekkel kíséri hangos vagy suttogó beszédét is. A két őr úgy látszik nagyon érdekes dologról beszélgetett, és mivel eszükbe sem jutott arra gondolni, hogy valaki megfigyelheti őket, szavaikat kifejező mozdulatokkal, élénk taglejtésekkel kísérték. Nyugatra mutattak, és a az zakatolását utánozták, majd jelképes kalapáccsal, jelképes sineket vertek szét, aztán késsel, íjjal és tomahaukkal hadműveleteket végeztek, vagyis messziről elárulták, miről társalognak. Éppen eleget láttam, és gyorsan visszavonultam, ügyelve arra, hogy nyomaimat, amennyire lehet, eltüntessem. Soká tartottam, míg visszajutottam mustángomhoz. Szvaló közben társaságra akadt, szem koncája legelészet mellette. Szem maga kényelmesen heverészett egy bokor mögött, és hatalmas darab szárított rágcsált. Hányan vannak, Charlie? kérdezte. Kik? Hát az indiánok. Hogy jut eszedbe? Mit gondolsz a fejem lágyára estem? A kalapácsot is láttam például, amikor ideértem. Te mit tettél volna az én helyemben? Vártam volna. Nem hiszem. És ha olt shetterhand valami baj érte, csak nem hagyom cserben a barátomat, Szóval utána mosontál. Meddig? Egészen a sinekig, ahol egy szerencsétlen fehér embert az indiánok meggyilkoltak. Elég gyorsan mentem előre, hiszen tudtam, hogy te már megtetted azt, amit az óvatosság megkövetel. Amikor felfedeztem a halottat, biztosan vettem, hogy te is láttad, és felderítő útra indultál. Ezért visszajöttem ide, és nyugodtan megvártalak. Szóval hányan vannak? Talán hatvanan. Érdekes. Nem lehet más, mint az a csapat, amelynek nyomait már tegnap észrevettem. Hadiós fényre léptek? Kétségtelenül. Letáboroztak? Úgy láttam, csak rövid időre. Dögvész rájuk. Vajon miben sántikálnak? Azt hiszem, fel akarják szaggatni a sineket, aztán kirabolni a kisiklatott vonat utasait. Megőrültél, Csáli, Honnan veszed ezt? A beszélgetésükből. Értett talán az ogejelát nyelvét? Értem valamelyest, de nem is volt rá szükség, mert jelekkel beszélgettek. Ez könnyű félreérteni, érteni, miféle jeleket láttál? Leírtam neki a két indián őrmozdulatait. Szem izgatottan felugrott, de aztán erőt vett magán és visszaült a fűbe. Bizony jól értelmeztett, Charlie. Kötelességünk az utasok segítségére sietni, de ne rohannyunk fejjel a falnak, beszéljük meg a dolgot. Azt mondott, hatvan? Kellemetlen. Az én puskám agyán legfeljebb tíz rovátkának van még hely. A helyzet veszélyes volt, mégis mosolyognom kellett. A kis ember hatvan vérszomjas indiánnal készült szembeszállni, de csak az aggasztja, hogy puskáján nem fér el elég rovátka. Hát hányat akarsz közülük leteríteni? Hát én magam sem tudom. Például négyet, ötöt, többet alig ha, mert meg futamodnak, észreveszik, hogy 20-30 fehérrel állnak szemben. Megint mosolyogtam magamban, látva, hogy szem is beszámítja már az utasokat, meg a vonat kísérőket, akárcsak jó magam. Csak az a baj, hogy nem tudjuk, melyik vonatot akarják megtámadni. Bosszantó lenne, ha rossz irányba indulnánk. Én azt hiszem, a nyugati vonatra gondolnak, mely a hegyekből érkezik. A jelbeséd ahogy te mutattad, erre val. Eléggé csodálom, mert inkább a keletről érkező vonatok hoznak olyan árukat, amikre az indiánoknak szükségük van. Kár, hogy nem ismerjük a menetrendet. Mondtam. Engem soha sem érdekelt, negyintett Soha életemben nem ültem még egy olyan ketrecben, amit ezek vagonnak neveznek. Nem bírnám ki olyan szűk helyen, ahol az ember a lábát sem tudja kinyújtani. Nekem meg Toninak a szabad préri való. Mit gondolsz? Mikorra tervezik a támadást? Alig, ha nem éjszakára. Van még fél óránk a sötétedés előtt. Ha újra odalopóznánk, talán sikerülne még valamit megtudnunk. Én meg azt mondom, várjuk meg, amíg sötét lesz. Addig pihenjünk egy kicsit. Pihen csak nyugodtan, én majd örködöm. Nem szükséges, Charlie, bízzuk Tony-ra. Tony-ra? Azám, soha nem kötöm meg. Nagyon okos állat, és olyan orra van, hogy csoda. Láttál már lovat, amely nem fújtat, ha ellenséget szimatol? Nem én. Csak egy olyan ló van. A Toni, Mert a fújtatás felhívja a ló gazdáját a veszélyre, de el is árulja, hol létét az ellenségnek. Ezért leszoktattam róla Tonit, és az okosállat megértette, ha veszélyt szimatol, csendesen hozzám és megbök az orrával. Így hát nyugodtan leheveredhetsz te is. Rám fér egy kis pihenés, feleltem, és elnyúltam a fűben. Elővette egyik saját gyártmányú szivaromat, és rágyújtottam. Szem nagyot nézett. a kitágulta, mint a füstöt elegettem. A nem könnyű dohányhoz jutni, és a szivart is különösen megbecsülik. – Hát ez csodás! – lelkendezett szem. – Hogy jutottál ahhoz a nagyszerű szivarhoz, Charlie? – Nálam mindig van legalább egy tucat. – Parancsolsz belőle. – Parancsolok? Kérek, könyörgök! Átnyújtottam neki egy szivart, mohó rágyújtott, mélyen leszívta a füstjét, sőt indián szokás szerint lenyelte, és a gyomrából eregette elő megint. Arcan olyan átszellemültség tükröződött, mintha hurik ölében ülne Mohamed paradicsomában. Isteni szivar! Még azt is megmondom, milyen fajta? Értesz hozzá, szem. De mennyire? Na, miféle? Virginiai? Nem. Eh, akkor életemben először tévedtem. Igaz, ez kubai? Az sem. Csak nem braziliai? Soha. Árult el végre miféle? Nézd meg jobban. Elővettem egy új szivart, és szétbontottam. Megőrültél, Charlie, egy ilyen csodás szivart tönkre nyúzni? Akármelyik törvadász ha már rég nem jutott valóhoz öt prémet is adna érte. Nem érdekel. Két-három nap múlva új szállítmányt kapok. Új szállítmányt honnan? A gyáramból. Neked szivargyárad van? Hol? Ott, né. Feleltem és a mustángomra mutattam. Csárli, az Istenre, kérlek, ne szédíts! Hát, ha nem hiszed, megmutatom neked a gyáramat. Szvalóhoz léptem, meglazítottam a nyergét, és egy kis párnát vettem ki a lula. Nyúj bele, mondtam, a párnát kigombolva. Belenyúlt, és egy maroknyi levelet húzott ki belőle. De hiszen ezek lapú levelek. Hát, ha nem is lapú, de olyasféle. Megfelelő leveleket tépek, ha rájuk akadok, és beteszem ebbe a párnába. A nyergem alatt tartom. Ott a melegben erjedni kezd, és ez a szivarom titka. Ha nem is csemege, de egy vadnyugati vadásznak, aki esetleg hónapok óta hiába eped valami füstölni való után, nagyon jól megfelel, mint, mint például nekem, vágott a szavamba szem. Na látod, mondta. Úgy látszik nem ábrándult ki a szivaromból, mert még a csutkáját is addig szívta, amíg a körmére nem égett. Közben lebukott a nap a látóhatár mögé, és ideje volt munkához látnunk. Most? kérdezte Sam. Jó lesz. Hogyan? Együtt megyünk az indiánok lovaihoz. Ott elválunk. Kétfelől megkerüljük a táborukat, és mögötte megint találkozunk. Helyes, mondta Sam. De ha történik valami, például menekülni kell, és elveszítjük egymást, akkor délen a folyónál találkozunk. Előbb egy erdő következik, melynek déli vége benyúlik egy préribe. Onnan két mérföldnyire van az a hely, amire gondolok. Rendben van, feleltem. Nem tartottam valószínűnek, hogy szétugraszthatnak bennünket, de nem árt minden eshetőségre gondolni. Elindultunk. Már olyan sötét volt, hogy minden veszély nélkül eljutottunk a töltésnek arra a pontjára, ahol a fehér embert megölték. Innen már kissé óvatosabban. Késsel a kezünkben lopakodtunk a tisztásig, ahol az indián lovak álltak. Most elválunk, te jobbra, én balra, súgta szem, és már el is tűnt mellőlem. Megkerültem a lovakat, és egy másik tisztáshoz értem, melyet fák és bokrok vettek körül. Indiánok hevertek a földön olyan csendesen és mozdulatlanul, hogy még azt a kisneszt is meghallottam, amit egy bogár okozott, mint átfurakodott a lombokon. A tisztás szélén három ember ült a többitől külön, mintha beszélgettek volna, elhatároztam, hogy odaosanak. Öt-hat lépésnyire mögöttük meglapultam egy bokor mögött. Meglepetésemre észrevettem, hogy a három közül az egyik fehér ember. Mit kereshet az indiának közt? Fogói nem lehet, akkor nem mozogna ilyen szabadon. Talán egy vadász, aki indiánok kezébe került. A törzs egyik leányát vette feleségül, és ként félig-meddig indiánná vált maga is. De akkor a ruhája is jobban hasonlítana már az indiánokéhoz. Ez a fehér itt, még a sötétben is láttam, körülbelül úgy öltözködött, mint én. A másik kettő főnök volt, mint a magas kontjukba tűzött sastollak mutatták. Úgy vettem észre, két különféle törzs vagy falu harcosait vezették közös vállalkozásra. Olyan közel voltam hozzájuk, hogy minden szavokat jól hallottam. Azon a félig angol-félig indián keverék nyelven beszéltek, amely lehetővé tette az eszmecserét az őslakók és a hódítók között. Fehér testvérem biztosan tudja, hogy a legközelebbi tűzparipa sok aranyat hoz? – tudom – felelte a fehér. – Kitől hallotta? – Egy embertől, aki a tűzparipa is tálalja mellett lakik. Az aranyvajkúr országából jön? Annon. És a nagyfehér atya pénzt akar veretni belőle? Úgy van, dollárokat. Hát ebből még centeket sem fog verni, mondta a törzsfőnök. Sok ember lesz a tűzparipán? Hát tudom, akárány lesz is, az ogejjel a legyőzik őket. Annyi kalpot visznek haza, hogy az asszonyok és leányok táncra kelnek örömükben. Hoz a vasparipa olyasmit is, amire az indiánoknak szükségük van, ruhákat, fegyvereket, kalikót. Bőségesen. Akkor fejér testvérem megkapja az aranyat és ezüstöt, amit a vasparipa hoz. Nekünk nincs rá szükségünk. A mi hegyeinkben van arany és ezüst elég. milyen? az ogejjálák főnöke, folytatta és ujjával önmagára mutatott. és mert egy okos bátorsápat tartcut, aki azt mondta, hogy az arany csak bajt hoz mindenkire. Az a sápatarcú bolond volt. Az ogejjelák is azt hitték, mert nem bántott senkit, pedig erős karja volt, és puskája mindig célba talált, még a grizzlitől sem félt. Az harcosok megtámadták a sápatarcú prémvadászokat, akik tőröket és csapdákat állítottak fel a törzs területén. Büntetésül valamennyit megöltük és megskalpoltuk, csak azzal az egyel nem bírtunk olyan hősiesen védekezett. Végül mégis legyőztük és megkötöztük, aztán a zsákmányjal együtt hazavittük az Ogejálák nagy falujába. az Ogejálák legnagyobb főnöke neki akart adni a leányát, hogy hazavigye vigvamiába. De ez a sápadtarcu elrabolta a nagy főnök lovát és fegyvereit, több harcosát megölte és elmenekült. Mikor történt ez? Azóta négyszer győzte le a napatelet. Hogy hívták azt a a fehér vadászok Old Shatterhand néven emlegették, mert ökle olyan erős volt, hogy egy csapással szétzúzta ellensége koponyáját. Most ismertem csak meg a két indián főnököt, aki kell egyszer már dolgom volt. milyen egy régi kalandomat mesélte el, és a mellette ülő Matiru komoran bólogatott hozzá. Old és hiszen azt ismerem, kiáltott fel a harmadik. Már volt dolgom vele. Sok borsot tölt az orrom alá, egyszer a kezembe kerülne, nagyon szeretnék leszámolni vele. Most már nem kellett találgatnom, mit keres ez a fehér ember az indiánok között. A préri kétlábú fenevadjainak egyike volt, akik a legvérszomjasabb indiánoknál is veszedelmesebbek. Ezek a sötét múltú fehér kalandorok talították meg az indiánokat minden rosszra, és uszították rabló hadjáratokra. Mátiru, aki eddig hallgatott, most felemelte kezét. Jaj neki, ha az én kezembe kerül, mondta. Sok bátor a a harcost megölt. A nagyfőnök legjobb lovát elrabolta és eltaszította magától a törzs legszebb leányának szívét. Mátirú kínzó cölöpre kötteti és ízenként szedi le csontjairól a húst. Ha ez a három ember tudta volna, hogy akit ilyen haraggal és gyűrölettel emlegetnek, ott lapul a közelükben alig néhány lépésnyire tőlük. Soha többé nem kerül az ogejelek kezébe, mondta Kávom ilyen. Hallottam, hogy a nagy vízen át abba az országba ment, ahol a nap úgy égett, mint a tűz, a préri is forró, és oroszlánok ordítása veri fel az éjszaka csendjét. Tábor tüzek mellett, itt is, ott is megemlítettem azt a tervemet, hogy a szaharába utazom, és körülnézek ott egy kicsit. Ez meg is történt, és most tudtam meg, hogy híre még az indiánokhoz is eljutott. Ha oda ment, visszajön, jelentette Kimátiru. Aki egyszer a préri levegőjét szívta, örökké szomjazik utána. Ebben igaza volt. Mint ahogy a hegyi lakó a szírtek között, a matróza nyílt tengeren, én a prérén éreztem magam legjobban, és vissza is tértem ide. Kávomilyen felmutatott a csillagokra. Fejér testvérem, nézzen az égre! Ideje, hogy a vasparipa útjára menjünk. Elég erősek a vaskezek, amiket harcosaim elvettek a vasparipa szolgájától. Ebből a kérdésből tudtam meg, hogy a meggyilkolt ember kicsoda. Vasúti alkalmazott volt, és szerszámaival, melyeket a törzsfőnök vaskezeknek nevezett, a pályát vizsgálta felül. Erősebbek mint húsz ogejjel a harcos keze, felelte a fehér bandita. Játszva fel lehet tépni velük a sinöket. Fehér testvérem ért hozzá? Igen. A nyugodtan követhetnek. Egy óra múlva megérkezik a vonat. de Te testvérem, ne felejts el, hogy az az arany és az ezüst az enyém... Matérú se hazudik, jelentette ki büszkén a nagyfőnök. Az aranya tied, a sápat arcóak skalpja és mindenhol mi a bátor ogejjel a harcosoké. Azt is megígérted, hogy összvéreket adsz és embereket, akik elkísérnek a kennedy er Még tovább, harcosai elkísérnek a határig, ahol országa vagy a te Mexikó kezdődik. És a tűzparipa nagyon sok olyan dolgot hoz mely elnyeri Matiru tetszését, akkor harcosaim elkísérnek egészen Aszlán városába, ahol fiad vár rád, mint mondottad. A törzsfőnök intésére a harcosok felálltak. Gyorsan visszahúzódtam, annál is inkább, mert egy kis neszt hallottam a hátam mögött. Sam! Súgtam, vagy inkább csak leheltem, amint a földön kuporgó társamat megismertem a sötétben. Charlie! Súgta örvendezve. Gyorsan odakúztam hozzá. Mit láttál? Kedeztem. Semmit, de te annál többet, ugye? Bólintottam. Gyorsan vissza a töltéshez, súgtam. Mindjárt elmondok mindent. Amikor átmásztunk a töltésen, beszámoltam neki arról, amit megtudtam. tudtam siess a lovakhoz, és nyargai velük egy mérföldet nyugatra. Ott a töltés mellett várj rám. Én még hallgatózni akarok. Nem bíznád inkább rám, jobb szeretném, ha te mennél a lovakért. Nem lehetszem, az én mustángom szót fogad neked is, de Tolit nem tudnám elmozdítani a helyéről. Ebben például igazad van, csárni. Na, akkor én megyek. Alig, hogy eltűnt, indiánok bukkantak fel a töltés túlsó oldalán. Mint az árnyékok suhantak el a töltés alatt. Úgy követtem őket, hogy a töltés mindig eltakarjon. Azon a helyen, ahol a kalapácsot megtaláltam, megálltak és felmásztak a töltésre. Visszahúzottam a bozótba, nem sokára kalapács ütéseket és vas csörömpölését hallottam. A a nyilván munkához látott, és a vasutastól elrabolt szerszámokkal a sineket feszegette. Miután megbizonyosodtam arról, hogy nem értettem félre szándékukat, gyorsan nyugat felé osontam, és tíz perc múlva találkoztam szemmel. – Már rombolják a sineket? – mondta. – Honnan tudott? – kérdeztem. Fülemet a sinekre tettem, és idáig hallottam a kalapácsütéseket. ütéseket. Háromnegyed óra múlva itt a vonat szem. Elébe kell mennünk, hogy megállítsuk, még mielőtt a reflektóra idáig ellátszik. Ide hallgass, Charlie, én nem megyek veled. Miért? Egyedül is el tudod intézni. Ha itt maradok, még megtudhatok egyet mást. Igazad van, akkor itt találkozunk. Musztángomra ültem, és a vonat elé nyargaltam. Ettől a helytől jóval távolabb szerettem volna találkozni vele, mert akkor az indiánok nem vehetik észre, hogy megállt. A csillagok feljöttek, és nyájas fényük megvilágította a prérit. Így gyorsabban tudtam vágtatni, és megállás nélkül tettem meg a három mérföldet. Most leugrottam a gyerekből, és szvallót, lepányváztam, mert attól tartottam, hogy a közelgő vonat dübörgése megriasztja, és elszalad. Jó sok száraz füvet téptem, és rőség segítségével fákját készítettem. Időnként fülemet a sinekre tettem, és hallgatóztam. Tíz perc múlva halak zúgást hallottam, mely egyre erősebb lett. Nem sokára apró fénypontot vettem észre valamicskével a látóhatár fölött. Csillag nem lehetett, hiszen szemmel láthatóan nőtt. A vonat közeledett. Nem sokára ketté osztott a fénypont, és most már tisztán láttam a mozdony két reflektorát. Elérkezett a cselekvés ideje, meggyújtottam az előkészített fákját, melynek lángja azonnal fellobogott. A dübörgés egyre erősbödött, most már azt a fénycsóvát is láttam, amit a mozdony két lámpája a sínekre vetett. Felkaptam a fákját és meglóbáltam. A mozdony vezető természetesen megértette, hogy valaki megállásra ad jelt. Két éles fügy a levegőt, a fékek csikorogva feküdtek a kelekekre, és a mozdony fülsiketítő sziszegés, ropogás és dohogás közepette megállt pontosan mellettem. A gépész kihajolt, és megkérdezte. Mit akar jó ember, felszeretne szállni? Nem szőr, inkább azt szeretném, ha ön és az utasai is leszállnának. Eszünkben sincs. Majd meggondolják, ha megtudják, hogy néhány mérföldre innen felszaggatták a sineket. Felszaggatták Kicsoda? Indiánok. A vonatot akarják megtámadni. Komolyan beszél? Semmi kedven tréfálni. Mi az? Mi történt? Kérdezte a vonat kísérő, aki most jött elő. Állítólag indiánok ólálkodnak előttünk, felelte a mozdonyvezető. É, igazán? Ön látta? Láttam és kihallgattam a beszédüket. ogejelák. alák. Ejha, a legveszedelmesebb fajta hányan vannak? Úgy hatvanan. Ördög is pokol. Ebben az évben már a harmadik rabló támadás a vonat ellen, de most a körmökre koppintunk. Milyen messze vannak innen? Körülbelül három mérföldnyire. Akkor jó lesz a lámpákat betakarni, parancsolta a vonat kísérő a mozdony vezetőnek. Ön préri vadász, ugye bár? Fordult aztán hozzám. Olyas féle, feleltem. Minden esetre köszönettel tartozom önnek a figyelmeztetéséért. Ketten vagyunk, mondtam. A barátom ott maradt az indiánok közelében, hogy mozdulataikat megfigyelje. De rég dolog bólindott a fő kalauz. Örülök, hogy nem vesztették el a fejüket. Meg a skalpunkat sem feleltem mosolyogva mert inkább az forkott feszélyben. Közben kinyíltak az ajtók, és az utasok leszálltak. Körülvettek minket, és izgatott hangon érdeklődtek a megállás oka felől. Indián támadás fenyeget! mondta a vonat kísérő. Mindenki maradjon csendben! A szerelvényért én vagyok felelős, feltétlen engedelmességet követelek. Igaz, hogy sok aranyat és ezüstöt szállítanak? Kérdeztem. Ki mondta? Az indiánokat egy fehér úton álló vezeti. Megállapodott velük, hogy az arany az övé lesz a többi, meg elsősorban az önök skalpjai az indiánoké. Majd én ellátom a bajukat, fogadkozott a buzgó főkalauz. Ha követik a parancsaimat, nem lesz semmi baj. Van valami terve. Hogyne volna, felelte. Tovább megyünk addig a pontig, ahol a sineket felszedték. Az indiánok azt hiszik, nem tudunk semmiről, és a váratlan támadástól pánikba esünk. De nem lesz pánik, mert fegyverrel a kézben várjuk őket. Éppen elegen vagyunk hozzá. 16 pályamunkás utazik a szerelvényen, azon kívül húsz milicista, akik a niobrara erőt betartanak. A polgári utasok közt is lesz néhány gentleman, akinek van revolvere, és szívesen részt vesz egy kis verekedésben. Játszva elbánunk azzal a hatvan indiánnal, helyreállítjuk a pályát, és egy-két órai késéssel folytatjuk az utunkat. Szemügyre vettem az utasokat. Kereskedők voltak, akik bizonyára értettek a kukoricához, borhoz, dohányhoz, kenderhez, de a fegyverhez már kevésbé. A munkások többnyire csak késsel meg vasbotokkal voltak felszerelve, a milicisták pedig félig polgárok, félig katonák, akikre komoly harc esetén alig ha lehet számítani. Nos, mit szól a tervemhez? kérdezte a vonat kísérő. Nem helyeslem, ször, feleltem. Jobb lenne a szerelvényt a mozdonyvezetővel, a fűtővel és néhány utassal itt hagyni, míg a harcképes férfiak vonulnának fel az indiánok ellen. A ostobaság, jelentette ki a vonatkísérő. Én vagyok a parancsnok és az fog történni, amit jónak látok. Mindenki jöjjön vissza Ön is szálljon fel, és mutassa meg, meddig mehetünk. Miközben beszélt, eloldoztam a musztángomat, és hátára pattantam. Helyes, mondtam a fő Ön parancsol, és én engedelmeskedem. Már fel is szálltam. Nem úgy értettem, ide a mozdonyvezető mellé. Oda szálljon fel ön, ha kedve tartja, feleltem. Még fel is segítem, ha parancsolja. Lehajoltam, megragadtam a gallériánál, és félkézzel a magasba emelve odaraktam a mozdony szélvédője mögé, aztán elvágtattam. Alig tíz perces nyargolás után megtaláltam szemet. Egyedül? kérdezte, amikor leugrattam a lóról. Azt hittem, magaddal hozod a vasutasokat. Elbeszéltem neki, mi történt, és hogy miért hagytam faképnél az okvetetlenkedő főkalaust, aki hadvezéri babérokra vágyott. Mm, – Jól tetted, Csárli! – mondta szem. Ostoba, fickó! – Parancsolni akart, ahelyett, hogy kérve kért volna téged, vállald el a védelem megszervezését, majd meglátjuk, hogyan boldogul nélküled. – Elmentél felderítésre, szem. Persze. Az indiánok két csapatra oszlottak, és elrejtőztek a töltéstől jobbra-balra, közel ahhoz a helyhez, ahol a sineket feltépték. Lovaikat a tisztáson hagyták, most is kétőr Az a kérdés, mit csináljunk, Csárli? Folytassuk utunkat, és bízzuk sorsára a vonatot? Nem, nem tehetjük szem. Kötelességünk megsegíteni őket. Nem hiszem, hogyha mi lennénk bajban, ők sokat törődnének velünk. Na, de mindegy, segítsük meg őket. Már csak azért is, mert szeretnék a puskámra még egy-két rovátkát vésni. Mit szólnál, ha szétugrasztanánk az indiánok lovait, Csárli? Helyeselném, ha az lenne a célunk, hogy az indiánokat lemészároljuk, mert ha lovaik szétszaladnak, kénytelenek lennének az utolsó csepp vérükig harcolni. De én elkerülném a vérontást, ha lehet. Meghagynám az ogelljáláknak a menekülés lehetőségét, a visszavonulás aranyhídját. Aranyhíd? Eddig csak fahidat, kőhidat, meg vashidat láttam, de lehet, hogy aranyhíd is van, ha te mondod el, hiszem? De sokért nem adnám, ha látnám, milyen pofát vágnak ezek az indiának, amikor a tisztásra rohannak, és lovaiknak hült helyét találják. Ne próbáljuk meg, Charlie? Nem bánom, ha olyan nagyon akarod. Osonyunk hát a tisztásra, ahol a lovaik vannak. Előbb persze a saját lovainkat kellett biztonságba helyeznünk, nehogy a lovak szétugrasztása esetén a vadul menekülő indián lovak őket is magukkal ragadják. Bevittük Szvallót és Tonit a sűrű bozót mélyébe, jó hátra, és ott kipányváztuk őket. Ezután gyorsan visszatértünk a töltéshez. Ám hiába mereztettük szemünket nyugat felé, a mozdony lámpáit nem tudtuk felfedezni. Úgy látszik, a fő kalóz még nem határozta el magát a szerelvény elindítására. Kúszva közelítettük meg a tisztást, ahol az ogelljálák a lovaikat tartották. Először a két ört kellett elintéznünk. Szem már előhúzta kését, de olyan szigorúan néztem rá, hogy rögtön eltette megint. Így hát az öklünkhöz folyamodtunk, és nem is eredménytelenül. Szem a biztonság kedvéért jól megkötözte az őröket, és szájukat rongyal tömte be. Míg Szem hátat fordított nekem, pillantásom az egyik lóra tévedt, amely a közelemben állt. Nagy kengyellel felszerelt, kényelmes spanyol nyereg volt rajta, amiért Dél-Amerikában használnak. Ki ez a ló? Csak nem a fehér banditái, aki a vonat megtámadását kieszelte. Közelebb léptem hozzá, és a nyerek két oldalán keskeny zsebeket vettem észre. Benyúltam. Mély zsebek voltak. Az egyikből összehajtogatott papírokat, a másikból két kis zacskót húztam elő. Mindezt gyorsan zsebre vágtam, egyelőre nem volt időm közelebbről megvizsgálni. Ekkor két fénypontot pillantottam meg a távolban. Nézd csak, szem jön a vonat. Hé, a minden itt csak úgy jön. Na, kíváncsi vagyok, mi lesz most? tehát a vonat kísérő tervét mégis megpróbálták végrehajtani. A mozdony két reflektora egyre közelebb jött, de csak lassan, hogy a mozdony vezető idejekorán észrevehesse azt a helyet, ahol a sineket felszaggatták. A kerekek zakatolása mind erősebben hallatszott, aztán hirtelen elhallgatott. A mozdony megállt éppen ott, ahol a sinek elfogytak. Micsoda dűfoghatta el az indiánokat, amikor meglátták, hogy győzelmük legfőbb feltétele a meglepetés meghiúsult. Talán kitalálták, hogy a vasutasokat figyelmeztette valaki. Reméltem, hogy nem hagyják el a szerelvényt, hiszen a kocsik védekezésre nagyon alkalmasak, de nem így történt. Mi a mozdony megállt, minden ajtóból férfiak ugrottak elő és egy csomóba verődve indultak támadásra. Még annyi előrelátás sem volt bennük, hogy az árnyékban maradjanak, hanem a mozdony elé tódulva a reflektorok fényébe kerültek, és kitűnő célpontot nyújtottak az indiánoknak. A fehérek szorványos és tervszerűtlen lövéseit az indiánok sortűzzel viszonozták. Erre olyan sikoltozás és jajveszékelés támadt, hogy borzalmasabbat még sohasem hallottam. Az indiánok kilőtt puskáikat lengetve előrohantak leshelyükről, de már csak halottakat és súlyos sebesülteket találtak a mozdony előtt, mert a többi fehér hanyat homlok menekült vissza a kocsikba. Néhány indián lehajolt, hogy az elesetteket megskalpolja, de az első kocsi ablakaiból olyan erős puskatű zúdult rájuk, hogy kénytelenek voltak meghátrálni. Most lassú ostrom következik, mért teszem. A féle szabályos várostrom? Nem hiszem, feleltem. Az indiánok tudják, hogy csak addig van idejük, amíg ide nem ér a következő vonat. Hamarabb kell dűlőre vinniük a dolgot. Mi nem avatkozhatunk bele? szem. Dehogy nem. Beleszólunk, de úgy, hogy értelme legyen a dolognak. Elkötjük a lovakat, préri tűzzel összekötve. Hogyan? Húsz-harminc helyen felgyújtjuk a prérit, széles körben a szerelvény körül. De előbb szétriasztjuk a lovakat, hogy az indiánok ne tudjanak elmenekülni. Ez aztán eldönti a csatát. De remek terv! De nem ki a vagonok is? Nem hiszem. Nem tudhatom, ugyan nem raktak-e fel gyúlékony árut, például olajat vagy kátrányt, mert akkor végük van. Egyébként a kocsik deszkája elég erős ahhoz, hogy a préritűznek ellenálljon. Viszont az indiánokat megpörköljük. Csak egyetlen dolog mentheti meg őket, ha ellentüzet gyújtanak. Remélem eszükbe jut ez a védekezési lehetőség, mert nem szeretném, ha eleve nem megégnének. Ha így védekeznek, mérget vehetsz rá, hogy a szerelvény közvetlen közelében perzselik fel a füvet. Azt se csodálnám, ha éppen a kocsik alatt, a kerekek között keresnének menedéket. De mivel gyújtjuk fel mi a prérit? Ezzel az indián tűzszerszámmal nagyon lassan menne a dolog. Az ilyen esetekre mindig tartogatok magamnál gyufát, feleltem. Neked is jut belőle. Zsebemből két doboz gyufát vettem elő, és az egyiket átnyújtottam szemnek. Te jobbra nyargasz én balra, és minden száz méternyi távolságban meggyújtjuk a füvet. Akkor előbb idehozom Svalaut és Tonit? mondta Sam. Minek, jó helyen vannak, olyan messze nem harapózik el a tűz. Vagy értük, megyünk később. Addig beérjük ezekkel az indián lovakkal. Én például erre a barnára ülök. Én meg arra a fakóra? All right. Vágjuk el a lassókat. Sorra megszabadítottuk a lovakat kötelékeiktől, Meggyújtottunk egy halom száraz hüvet a tisztás szélén, aztán felugrottunk a két kiválasztott musztánk hátára. – Te jobbra, én balra! – mondtam szemnek újra. – A sineknél találkozunk. Majd találunk egy rést két tűz között, ott törünk át a töltéshez. Rajta? – Go on! – kiáltott a szem is. A lovak nyugtalanok voltak. Már az is felizgatta őket, hogy elvágtuk a kötőfékeket, de most már égést szimatoltak, és sörényük felborzolódott. Egyik másik közülük felágaskodott, és minden pillanatban várni lehetett a pánik kitörését. Bolt kész felé nekivágtam a prérinek, és akkora félkört nyargaltam be, melynek sugara körülbelül egy angol mérföldnek felelt meg. Közben sűrűn meg megálltam, leugrottam a nyerekből, és felgyújtottam a száraz füvet. Már majdnem a töltéshez értem megint, amikor eszembe jutott szvaló, és hirtelen furdalni kezdett a lelki ismeret. Hát, ha a bozót is tüzet fog, és a derék hűséges állat bajba kerül. Mivel kitűzött feladatomat már úgyis elvégeztem, habozás nélkül a bozót felé vágtattam. Körben fellobogott a tűz, és fényével ijesztően megvilágított minden egyes bokrot külön-külön. A sík pléri felől mennydörgése emlékeztető robaj hallatszott, a riadtan menekülő mustangok lába alatt dübörgött a föld. Ezt nem sokára hátborzongató ordítás követte, az indiánok dühének és rémületének kitörése. A vonat kocsiai alatt kis lángok lobbantak fel, az ogejjálák, mint előre megjósoltam, ráeszméltek, hogy csak az ellentűz mentheti meg őket. Még néhány perc, és már a bozótba bagázoltam. Nem sokára megpillantottam swallow a hosszú lábú Tony mellett. Egyszerre csak nagy meglepetésemre és még nagyobb örömömre, Sam bukkant fel a másik oldalról. Neki is ugyanolyan aggájai támadtak, mint az imént nekem, azért sietett Tony megkeresni. Csak az volt a baj, hogy a lovainkat az indiánok már észrevették. Legalább tizen rohantak feléjük, élükön a két leggyorsabb, aki már-már elérte őket. Szorosabbra húztam a vállamra akasztott puska széját, felemelkedtem a nyerekben és megmarkoltam Tomahalkomat. A barna ló térdem szorítására olyan ugrásokkal szökkent előre, hogy egy tigrissel is versenyezhetett volna. Egyszerre érkeztem Szvalóhoz a két leggyorsabb indiánnal. Egy pillantás elég volt ahhoz, hogy rájuk ismerjek. A két főrök volt. – Vissza, Matiru! Az aló az enyém! Felén fordította fejét és megismert. – Hol csatterhend? – rigoltotta. – Haj meg sábat varangy! Kést rántott elő. Még egy ugrás, és ott voltam szvaló mellett. Matiru döfésre emelte kését, de csatabárdom már a fejére sújtott és menten összerogyott. A másik törzsfőnök közben felugrott szálló hátára, és csak akkor vette észre, hogy lába le van békjózva. ilyen. az imént rólam beszéltél a sápadtarcú árulóval. Most én beszélek veled. Látta, hogy a megbékjózott ló nem mentheti meg. Gyorsan lesiklott róla, és igyekezett a bozódban eltűnni. Utána Toma haukomat és a nehéz fegyver eltalálta a sastollakkal díszített koponyát. Káva, milyen is összeesett. Most leugrottam a zsákmányolt lóról, vállamhoz emeltem a Harry féle karabét, és lövések sorozatát zúdítottam az életemet fenyegető ogellyel a harcosokra. Hármat leterítettem, de nem folytathattam, mert a tűz már veszedelmesen közeledett felém. Gyorsan elvágtam szvalló kötelékeit, és a hátára pattantam. A terhétől megkönnyebbült barnapej elvágtatott. Szem ebben a pillanatban érkezett el Tonihoz. Nagyszerű lendülettel átvetette magát a fakóról a saját koncájára, villámgyorsan lehajolt és késével elmetszette a békjót. A következő pillanatban már mellettem vágtatott egy rés felé, ahol a lángok még nem egyesültek. Szerencse segíts, fohászkodtam. Baj nélkül keresztül jutottunk a lángtengeren, és megálltunk egy helyen, melyet a tűz már teljesen felperzselt. A föld csupa fekete korom volt, de már kezdett lehűlni. Valamivel távolabb jobbról és balról is lángok kavarogtak, és olyan forróságot árasztottak, hogy alig tudtunk lélegzetet venni, már csak azért is, mert a hirtelen fellobbanó tűz felemésztette a levegő oxigényét. De ez a nyomasztó érzés nem tartott sokáig. A levegő hamar lehűlt, amint a tűz tova de a látóhatár még egy negyed óra múlva is izzó piros fényben úszott. Ám körülöttünk a préri, Egészen fekete volt, és még a csillagokat is füstfellegek homályosították el. Micsoda pokoli hőség volt, sóhajtott felszem. Nem csodálnám, ha a szerelvény elolvat volna. A szerelvénynek semmi baja. A kocsikat úgy szerkeztik, hogy sok mindent kibírjanak. Gyakran megesik, hogy egy vonatnak égő erdőn vagy prérén kell átvárnia. Most az a baj, hogy az indiánok észrevettek bennünket. Még most is látnak. El kell hitetnünk velük, hogy megelégeltük a dolgot, és elmentünk. Talán azt hiszik, hogy valami katonai járőrhöz tartozunk, és most sietünk jelentést tenni. Vonuljunk vissza éjszakra, aztán keletnek fordulva, nagy évben térjünk vissza a töltéshez. Ez például kitűnő terv, közben pihenünk egy kicsit. Tehát omahokod derekasan dolgozott. Pedig még arra is ügyeltem, hogy ne öljek meg senkit. Hogy, hogy, hogy ezt, ezt nem értem? Akit eltaláltam, csak az eszméletét vesztette el. Nem is akartam mást. Jaj, ne bosszant, Csárli! Te előbb a két őrnek kegyelmeztél meg a tisztásom, most meg a két törzs főnöknek. Mi vagy te, írgalmas szamaritános? Van rá okom, te nem érted sem. Olyan butának tartasz? Magyaráz csak meg. Amikor a fogjuk voltam, megölhettek volna, de nem tették. Jóságokat hálátlansággal viszonoztam, már akkor is, amikor megszöktem. Ezért most vigyáztam, nehogy széthasítsam, vagy betörjem a fejüket. Ne haragod, Csárli, de ez például hajmeresztő ostobaság volt, hisz a fickók nem is tudják, milyen nemesen gondolkodol. Azt fogják mondani, hogy Old Shatterhand már nem a régi, annyi erősincs a karjában, hogy Tomahawk-kal csapjon valakit. A beszélgetés száguldás közben folyt le. Az öreg kanca hosszú lábaival derekasan lépés tartott szélsebes mustángommal a kerülő után visszajutottunk a töltéshez, körülbelül egy mérföldnyire attól a helytől, ahol a vonat állt. Itt kipányváztuk lovainkat és gyalogosontunk a szintérre. Éget szak töltötte be a levegőt, a síkságot hamu borította. A szellő felkavarta ezt a hamut és felénk csapta. Alig tudtam a köhögési ingernek ellenállni, pedig fontos volt, hogy csendben maradjunk. Nem sokára megpillantottuk a mozdony reflektorait, de egyetlen indiánt sem láttunk körülötte. Amint még közelebb értem, láttam, hogy az történt, amire számítottam. Az indiánok a vagonok alá menekültek. Ott feküdtek szorosan összezsúfolva, és nem mertek előbújni, nehogy a kocsik ablakából zápor zúdítsanak vissza rájuk. Szem, menj vissza a lovakhoz, nehogy az indiánok kezébe kerüljenek. Mi jut eszedbe, az indiánok nem bújnak ki a vagonok alól, de én kipiszkálom őket. Feleltem, és néhány szóval elmondtam a tervemet, amely ebben a pillanatban jutott eszembe. – Remek, Charlie! vigyorgott szám. Egész biztos, hogy jól sikerül. Én meg a kellő pillanatban itt leszek a lovakkal, annyi bizonyos. Késsel a kezemben rohantam a töltés mentén, addig a pontig, ahol a mozdony állt. A hajtókerekektől nem láttam, hogy a mozdony alatt is lapulnak-e indiánok. Gyorsan felkúztam a töltésen, aztán két ugrással már fenn is voltam a vasparipán. Váratlan felbukkanásomat a meglepetés kiáltása fogadta, de nem törődtem vele, hanem villámgyorsan megvalósítottam szándékomat. Ellengőzt adtam, és a vonat elindult visszafelé. Most tör csak ki a lárma igazán. Dühös ordítózás és jajveszékelés hallatszott a kerekek alól. Vagy harminc méter tettünk meg hátrafelé, aztán megint előre irányítottam a mozdonyt. Megállj, kutya! Hörögt egy dühös hang alattam, és egy izmos alak kapaszkodott fel a mozdonyra késsel a kezében. A fehér bandita volt, az ogellj alak felbújtója. Feje már a hágcsó fölé emelkedett, de egy hatalmas rúgással megszabadultam tőle. – Charlie, ide! – hatolt fülembe egy éles hang. – Itt vagyok! Szem megérkezett. Nyugodtan ült Tony a hátán, egyik kezével szvalló kantárját fogta, a másikkal meg két indián ellen védekezett. Egy szempillantás alatt leugrottam a mozdonyról, és segítségére siettem. A két indián, aki sértetlenül került ki a kerekek alól, most már rémülten menekült. De ugyanakkor egy másik támadó rohant felénk késsel a kezében. Szem arra nézett, és felordított. Fred Morgan! Sátán! Meghasz, te sátán! Meghazd, te nyomorult! Láttam, hogy Tomahawkját magasra emeli és lesújt vele, de ellenfele gyors mozdulattal kitért előle és eltűnt a menekülő indiánok között. Szem utána ugratott kancájával, de nem állt módonban a további fejleményeket figyelemmel kísérni, mert három ogellyel állta el az utamat, és a következő percekben a saját bőrömmel kellett törődnöm. A csata utolsó epizódja is lezajlott. Az üldözésben nem vettem részt. Úgy gondoltam, éppen elég vér folyt már, és az indiánoknak ez a lecke bizonyára elvette a kedvét attól, hogy hasonló kalandokba bocsátkozzanak. Szerettem volna már szemet is magam mellett látni, ezért néhányszor hangosan utánoztam a koyot vonyítását, abban a reményben, hogy erre a jelre szem visszafordul. Most már mindenki kiszállt a vagonokból. A kerekek alól kihúzták a halottakat és sebesülteket. A fő kalauz megpillantott és dühösen rám förmett, hogy mert a mozdonyhoz nyúlni? Még szerencse, hogy nem csinált nagyobb bajt. Ha nem avatkozik bele, elfogjuk az indiánokat. Így meg a legtöbb elmenekült. Könnyű most hetvenkedni, feleltem. Sokkal rosszabbul is végződhetett volna. Ki gyújtotta fel a prérit? Én. Még ezt is? És mit szólna, ha letartóztatnám, hogy bíróság elé állítsam? Próbálja meg. Kíváncsi vagyok, hogyan sikerülne ez önnek. A vonat kísérő végignézett rajtam és megszeppent. Nem mondtam komolyan, felelte. Mindenki hibázik, ön is, <gül> még magam is. Legyünk elnézéssel egymás iránt. Eszemben sincs, hogy önnek szemrehányást tegyek, feleltem. Mert végtére is semmi közöm a dologhoz. De nézzen körül. A pálya munkás és 20 milicista közül kilenc meghalt. Az életükért öntartozik számadással. Ha mindjárt rám hallgat és nem akar minden áram vezérkedni, olcsóbban megúztuk volna. Vitatkozni akart velem, de az utasok közül már többen körülvettek minket, és ezért tanácsosnak tartotta a vitát abba hagyni. Mit tanácsol most? kérdezte szerényen. Helyre kell állítaniuk a sineket természetesen. Ehhez világosság kell, de fű és gaj van itt elég. a gyújthatnak. Persze őröket kell állítani, nehogy az indiánok újra meglephessék önöket. Bár ennek nem nagy a valószínűsége. Nem vállalnám a gára, ször? Mit? Az őrséget? Ha bolond lennék. Éppen eleget fáradoztam az önök érdekében, és most már megyek a dolgom után. A barátom már itt is van. Szem megérkezett ugyan, de olyan feldult arccal, hogy ijesztő volt nézni. Meghallottad a jeladásomat? Kérdeztem. Hogy a mennydörgős mennykőcsapna sok az emberbe! káromkodott felelet helyett. Nem faggattam, hogy miért olyan rossz kedvű, nyilván elszalasztotta azt a fehér banditát, aki az egész vonatrablást kitervezte. Úgy látszik, régtől fogva ismeri, mert a nevén nevezte. Fred Morgan. Ez volt az, akit lerúgtam a mozdonyról, aki késével előbb engem akart megölni, majd szemre támadt. Bizony kár volt elszalasztani, én is szívesen megszorítottam volna a torkát. Gyerünk már, torkik vagyok mindennel! Kiáltott rám szem. Öt perc múlva beszélgetve ballaktunk egymás mellett a töltés tövében, jó messze a szerelvény körül sürgülődő emberektől. Lovainkat kantárszáron vezettük. Már sajnálom, hogy belekeveredtem ebbe az ostoba dologba szem. Jegyeztem meg rossz kedvűen. Hát még én? Fakat kiszem. Mintha minden összeesküdött volna ellenem, csupa bosszúságért. A két őr, akit megkötöztem, elmenekül. A két törzsfőnök, akit Tomaha Halkoddal szelíden megsimogattál, elmenekült. De ez még semmi. Fred Morgan is elmenekült, akit évek óta üldözök. Miért? Hát még mindig nem tudod, kicsoda. Azt hittem, már régen kitaláltad. Szem néztem. Indulatos harag és elkeseredés tükröződött benne. Csak nem a családod gyilkosa szám. Ki lenne más? Hogy a tűz égesse meg! Tölt ki belülem is a káromkodás. Nem lehetne még utolérni. Túl van már árkon bokron a bitang. Elszalasztottam a kedvező alkalmat. Most már bottal üthetem a nyomát! Hirtelen eszembe jutott valami, amelyről a csata hevében egészen megfeledkeztem. Zsebembe nyúltam, és előhúztam a spanyol nyerek táskájából kiszedett papírokat meg a két zacskót is. Nézd csak, szem, mondtam. Ezt a tisztáson az ő nyergében találtam. Talán megtudunk belőle valamit. Idáig világított az egyik mágia fénye, amelyet tanácsomra a vasutasok gyújtottak meg. Kibontottam a két zacskót, és felkiáltottam meglepetésemben. Drága kövek! Milyen csodás gyémántok szem! Ez hatalmas vagyontér! Hogy kerültek ezek a gyémántok a prérire? És hogy jutott hozzájuk az a sötét gazember? Hogy nem becsületes úton, az bizonyos. Most aztán vesződhetek, amíg a kincs jogos tulajdonosát megtalálom. Mutasd csak, Charlie, mondta Sam. Ilyesmi még sohasem volt a kezemben. Ha az ember meggondolja, hogy ez a pár kavics komoly tér, pedig nem más, mint tiszta szén, Sam. Az én szememben nem is ért többet, vonogatta a vállát, Sam. Öreg puskámat nem adnám oda az egész vacakért. Mit akarsz csinálni vele? Visszaadom a gazdájának természetesen. És ki az? Tudja a jó fene, de majd csak hallok róla. Valaki elvesztette, vagy ellopták tőle. Biztosan megírták az újságok is, majd ha a városban leszünk, érdeklődünk a dolog után. Talán a papírok elárulnak valamit, vélteszem. Igazad van, erre nem is gondoltam, nézzük csak. Az iratok közt egy nagy térképet találtam. Az Egyesült Államok részletes térképét. Aztán egy levél került a kezembe, melynek borítéka hiányzott. A levél így hangzott. Gálveston drága apám, szükségem van rád. Gyere minél előbb, akár sikerült a brilleket megszerezned, akár nem. Még nagyobb zsákmányra van kilátás. Augustus közepén várlak a Sierra Blanca tövében, a hetpik Peak alatt, ahol a pekos folyó ered. A többit személyesen ölel szerető fiad, Patrick. A a szó mellett a dátumot leszakította valaki, így nem tudtam megállapítani, mikor írták a levelet. Felolvastam szemnek. Ez bizony neki szól, mondta szem. Tudom, a fiát Petriknek hívják. Éppen ez a kettő hiányzik, hogy Puskámon a tíz rovátka meglegyen. De hol van az a hely, amiről beszél? A hetpék. a legmagasabb hetcsúsz Santa Fé közelében. Láttam már, amikor a Sierra Blanca havasaiban medvére vadáztam. A Peckos folyót is ismered? Azt ismerem csak igazán. Akkor te vagy az én emberem. Úgyis Texasba és Mexikóba készültünk, hát egy kis kitérőt teszünk új Mexikó felé. Velem tartasz, amíg nyakon csípem azt a sátánt, aki Fred Morgan néven rontja a levegőt? Természetesen. Nekem is lesz egy-két szavam bele. Meg kell tudnom, ki az az drák drága kavics. Akkor dugd el szépen, és nézzük meg, mit csinálnak a vasutasok. A pályamunkások buzgón dolgoztak a feltépecsinek helyreállításán. Az utasok bámészkodtak, egyesek a hullákat rakták egy sorba. Amikor megláttak minket, hozzánk léptek, és köszönetet mondtak a segítségért, melyet tőlünk kaptak. Okosabbak voltak a vonat kísérőnél, és megértették, hogy nekünk köszönhetik az életüket. Az egyik megkérdezte, mivel fejezhetnék ki a háláját, azt feleltem nagyon örülnék, ha lőport, olmot, dohányt, kenyeret és gyufát tudnék vásárolni, mert mindebből kifogytam, és ezen a tájon nehezen pótolható. Tüstént előkerült minden, amit felsoroltam, és hallani sem akartak arról, hogy megfizessem. Közben elkészültek a pálya kiavításával, összeszedték a szerszámokat, és berakták a szerkocsiba. A főkalausz hozzám lépett, és megkérdezte, nem szállnak fel, uraim, szívesen elviszem önöket, meddig? Köszönöm, mi itt maradunk. És mi lesz a zsákmánnyal? A préri törvényei értelmében a zsákmánya győztest illeti meg. Akkor de hazaviszek néhány dolgot emlékbe, mondta a főkalaúz. Előbb mutassa meg azt az indiánt, akit öngyőzött le, mondta e Ezt hogy érti? Akit önölt meg személyesen, annak elveheti a fegyvereit, vagy a pipáját, vagy egyéb holmiát. De ha egy másik elesett indiánhoz nyúl, akkor közönséges hullarabló? Ugyan nagy már, szem, szóltam rá. Semmi szükségünk ezekre a dolgokra. Jól van, de ismerje el, hogy az indiánokat mi győztük le! A főkalaúz bosszusan elkotródott. Az eleset fehéreket berakták az egyik kocsiba. Mindenki beszállt, a mozdony nagyot sípolt, és lassan elindult. Az utasok az ablakhoz tódultak, és kendőikkel integetve búcsúzkodtak tőlünk. Nem sokára magunkra maradtunk.